Mattheusar Guðspjall, tuttúast í gabli Jésús sagði þessa dæmisögu Líkt er um himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenni í víngarðsinn Hann semti við verkamennina um denar í daglaun og sendi þá í víngarðsinn Síðan gekk hann út um dagmál og sá aðra menn standa á torkinu, yðjulausa Hann sagði við þá Farið þið einnig í víngarðinn og ég mun greiða ykkur sandjörð laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út um hátegi og nón og gerði sem fyrr. Og á eftleftu stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyrð á hví hýmið þið hér yðjulöysin allan daginn. Þeir svara enginn hefur ráðið okkur. Hann segir við á farið þið einnig í víngarðinn. Þegar kvöld var komið, saði eigandi víngarðsins við verkstjóra sinn, kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira, en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fór að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sagðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gerir þá jafna okkur er höfum borið hýta og funga dagsins. Hann sagði þá við einnleira, vinur, ekki geri ég þér ránti til, sömdum við ekki um einn denar, taktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ekki sjálfur fjármýns ráðandi? Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég er góðgjarn? Þannig verða hinn síðustu fyrstir og hinn fyrstu síðastir. Jesús held nú upp til Jerusalem og á leiðinni tók hann þá tólf afsíðis og sagði við þá Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn framsaldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til döyða og framselja hann heiðingjum svo að þeir hæði hann, húðstryki og krossfesti. En á þriðja degi mun hann upprýsa. Þá kom móðir þeirra Sepeteus svona til Jésu með sonum sínum, laut honum og vildi byðja bónar. Jésús spyr hana, hvað vildu? Hún segir, lát þú þessa tvo sýni mín að setja þér við hlið í ríkið þínu, Hvoran til sinnar handar, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesús svarar, þið vitið ekki hvers þið byðgið. Getið þið drukkið þann káleik sem ég á að drekka? Þeir segja við hann, það við. Hann segir við þá, káleik minn mun við drekka, en ég ræði ekki hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem fæðir minn hefur ákveðið. Þegar hinn er tíu heyrðu þetta, gramtist þeim við bræðurna tvo. En Jésús kallaði þá tilsín og meldi Þeir vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meða líkkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meða líkkar þjótnikar og sá sem vill fremstur vera meðalíkar sé þrætlíkar. Mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa lífsitt til lausnargjalds fyrir alla. Þegar þeir fóru frá Jericho fylgdi mikill mannfjöldi Jésú. Tveir menn blindir sátu þar við veginn. Þegar þeir heyrðu að þar færi Jésús, rópuðu þeir, drottinn, Miskuna þú okkur, sonur Davíðs. Fólkið hastaði áðá að þeir þegðu, en þeir rópuðu tví meir. Drottin, miskuna þú okkur, sonur Davíðs. Jésús nam staðar, kallaði áðá og sagði, Hvað viljiði að ég geri fyrir ykkur? Þeir mæltu, drottin, gefðu okkur sjón. Jésús kendi í brjósti um þá og snart augu þeirra. Yaft skjótt fengu sjónina og fylltu augunum